Maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam tunasema hadithi, sawa? Maneno ya sahaba yanaitwa athar. Kwa hiyo tulisema mwanzo kwamba Mtunzi wa kitabu rahimahullahu ta'ala katika kuelezea fadla za uislam, katika kuelezea uzuri wa Uislamu ametaja dalili nane. Dalili ya nane ndiyo hii tunayoikamilisha, saba tulizisoma. Tunakamilisha dalili ya nane ambayo ni athari ya huyu sahaba anaitwa Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu anhu kabla hatujaifahamu maana ya hii athar. Abu Darda katika eh, majina maarufu aliyojulikana nayo sifa maarufu alizojulikana nazo alikuwa anaitwa hakimu hadhihi al-umma alikuwa ni mtu mwenye hikma masahaba Allahi Alaihim kila mmoja alikuwa na wasifu wake wako ambao yuko mmoja katika masahaba alitwa amin hadhihi umma muaminiwa wa umma huu ambaye ni nani nani anamjua Na? Hapana. Atakayepatia nitampa zawadi muaminiwa wa umma huu. Ni nani? Naam. Hapana. Abubakar ye ni msadikishaji. Naam. Nani Muawiya. Abada. <laughs> Naliweka taratibu hii hii nimeileta makusudi kwa sababu najua ndugu zangu sisi tuna taarifa za mambo mengi taarifa za watu wengi wengine wa ovyo lakini tunajua habari zao muhimu muhimu lakini kuna watu bora hawa watukufu hawa Ridwanu radhiyallahu alayhi. Amini. Aminu hazihi umma muaminiwa wa umma huu. na hii ni wasifu kapewa na mtume sallallahu alaihi wa Ah. Uyo Hudhaifa uyo ni msiri wa mtume. Yaani katika vitu vinampambanua uyo ni msiri wa mtume za salamu. Mtume alimpa siri maalumu ya watu wanafiki wote wa Madina Kambia fulani mnafiki fulani mnafiki fulani mnafiki uba anaona amekuja spidi lazima umekuja na jwababu Waalaikumsalam Ubaida au Abu Ubaida Abu Ubaida Majibu yalishotoka lakini mimi lengo la kuuliza nione je mikono inaendelea taarifa mnazo au kila mtu tu atajaribu mnafanya kubahatisha bingwa wa fara'idh bingwa wa kuijua mirathi katika umma huu ni nani tumalimpa asema mkitaka kujua mambo ya mirathi mwoneni flani nani amna ni zaidi ibn thabit mjuzi wa kujua halali na haramu kwa mujibu wa mtume mwenyewe anawaambia masahaba wengine anayekushindeni kujua halali na haramu nani Bila shaka hii itakuwa imeamsha kidogo mkafanya utafiti mna Google au sio A e, at least una, una, una taarifa kidogo kuhusu baadhi ya masahaba wa mtume SAW Badala ya kuwa una taarifa ya mchezaji fulani alinuliwa wapi akauzwa wapi analipwa ngapi hii haina haina maana yoyote wala haina faida yoyote au sasa huyu sahaba Abu Darda radhiyallahu anhu wa arda moja ya sifa alizokuwa nazo alikuwa ni hakimu hadhil umma ni mtu mwenye hikma katika umma huu Abu Darda kana kathira tafakur alikuwa ni mwingi wa tafakuri Allahu anhu arda anapata ilmu na jambo la tatu anapata yaqin alwajalu walilmu walyaqin lazma upate muda unakaa na nafsi yako umetulia unajaribu kutafakari Uhuswa azamatu Allah tabaraka wa taala tabarak ta ukubwa na utukufu wa Allah tabaraka wa taala. zote hizi ni ibada ambazo Allah jalla wa ala anaziridhia. Sasa athari hii tunayokuenda kuisoma ya Abu Darda ni matokeo au ni zao la tafakuri yake katika mambo yaliyozaliwa na tafakuri yake ndio akasema ya habadha naumul akiyas wa iftaruhum kaifa yaghbununa saharal hamqa wa sawmhum wala mithqalu dharratin wa, wa yaqinin a'dhamu waafdhalu wa arjahu min amthali aljibali ibadatan min almuqtarin nitakupeni tarjama kwanza ya maneno haya kisha tuyaangalie kwa upana wake neno ya habadha ni neno linatumika kuonyesha kutamani au kufadhilisha ya habadha Naumul akiyas maana yake ni bora sana ni afadhali sana usingizi wa al akiyas akiyas ni nani ni jamu ya neno kaiis kaiis ni nani ni mtu mtambuzi mwenye uelewa na maarifa kwa hiyo anasema abuddarda ni bora sana usingizi wa mtu mwenye maarifa na utambuzi sawa amelala usiku wa iftaruhum na ni bora sana kula kwao hawa watu wenye maarifa na utambuzi ni bora sana kuliko nini hapa Abu Darda kukompea baina ya vitu viwili kuna mtu mmoja amelala usingizi usiku na mchana anakula na kuna mtu mwingine usiku amesimama anaswali, na mchana amefunga Dardaa akamfadhilisha huyu aliyelala usingizi na mchana akala kwa kitu gani amemfadhilisha kwa kuwa ye ni kais mtambuzi mwelevu lakini huyu aliyekesha akifanya ibada ni jahil. Na hapa hakutumia neno jahil, amesema nau malhamqa. Alhamqa ni wingi wa neno ahmaq. Na ahmaq tafsiri katika lugha yetu ya Kiswahili ni mtu mpumbavu. Pana mjinga anaitwa jahil. Katika lugha ya Kiarabu mjinga anaitwa jahil alafu pana mpumbafu ambaye anaitwa ahmaq sasa abu darda anasema ya habadha naumul akiyas ni bora sana usingizi wa mtu mjuzi mwenye kujua mwenye kujitambua wa na kula kwao mchana wanakula kuliko akasema kaifa yaghbunun ni kiasi gani wamewashinda mbali sahara hamqa wa sawmhum kukesha kwa wapumbafu na funga zao Hakuishia hapo Abu abuddurda akasema wala mithqalu dharratin min birrin na ametumia kiapo hiyo lam ni lamu qasam wala mithqalu dharratin wallahi kiasi kidogo dharra maana yake ni kipimo kidogo sana nipunje ndogo sana kwa hiyo anasema wallahi punje ndogo ya wema mimbirin ya wema lakini wema wenyewe ma atqwa wa yaqin uliyofungamana na takwa na yaqin wema mdogo ulioambatana na takwa pamoja na yaqin azam ni mkubwa sana wa afdhalu na ni bora sana wa arjahu na umepasishwa zaidi min amthali ljibali. kuliko mfano wa majabali makubwa ibada ya ibada minal muqtarin ibada inayofanywa na hawa mughtarin mughtarina ni akina nani ni wale wanaoghurika na matendo yao maneno haya bado ni magumu kwa ninavyokuoneni ila tukianza kuyafafanua mtayaelewa hii ilikuwa ni tarjama <laughs> ametumia ibara ngumu kidogo lakini mimi nataka nijaribu kuziepesisha kuziweka katika wepesi Naweza nikazitengeneza au nikayatengeneza katika sentensi mbili tu. Sentensi ya kwanza ni kwamba mtu mjinga. Sawa. Ibada ya mtu mjinga. kisimamo cha usiku cha mtu mjinga katika dini yake. Na swaumu ya mtu mjinga usiku anasimama mchana anafunga ukiikompea na usingizi wa mtu ambaye ni mjuzi kaswali faradhi tu labda na sunna ya baadia labda na tatu za witri akalala huyu kasimama usiku mzima na swali lakini ni jahili alafu huyu funga zake akifunga labda Jumatatu tu na Alhamisi labda na masiku meupe na zile zafaradhi lakini huyu anafunga swaumu Daudi huyu mjinga anafunga swaumu Daudi anakula leo kesho anafunga kesho kuto anakula kesho Ndiyo maisha yake Abu Dardaa anacompare baina ya watu wawili anasema usingizi wa huyu aliyeswali kiasi alichofaradhiishwa na Mola wake kisha akalala alafu akafunga funga iliyofaradhiishwa na Mola wake zile za sunna Hufunga Jumatatu na Alhamisi tu basi na mara nyingine inapita hafungi lakini mtu huyu yeye ni kais, al alkayyis mwelewa mtambuzi na hapa napenda pia tuelewe vizuri kuna tofauti ya mtu ambaye amesoma na mwenye elimu sijui kama hapa tutakubaliana au mtanielewa kuna kusoma na kuna kuelimika Kwanza hapo tuko sawa? Tunakubaliana. Alhamdulillah kama tunakubaliana. Anaweza mtu kuwa ameingia darasani, amelisoma somo, sawa? Amelielewa lakini hakulifanyia kazi. Huyo hajaelimika. Kipimo cha kuelimika ni kuyafanyia kazi ulioyasoma Ndiyo maana wana wachuoni wetu wana maneno yao wanasema hata ilmu bila amali elimu huwa inayatafuta matendo ikiyakuta matendo yapo elimu inatulia yakikosekana matendo elimu inaenda zake kuna faida gani ya kujua hali ya kuwa unayotenda ni tofauti na yale unayojua tunaelewana kuna mtu hukaa akasikiliza, akaelewa, akayachukua akaenda kuyafanyia kazi. Lakini huyu yeye hukaa anamwaga tu maneno, anawaambia tu watu maneno anawaambia lakini yuko mbali kabisa na hayo anayoyasema. Sasa mwenye elimu ni nani hapa kati ya hao wawili? Ni huyu ambaye amejua kidogo akaenda kukifanyia kazi, kikamsaidia. Na kwa mantiki hiyo Ndiyo maana sio kila aliyekwenda chuo ni msomi ni mwanachuo, ni mtaalamu kipimo sahihi ni elimu ulionaayo imekusaidia kiasi gani kukuweka karibu na Allah subhanahu wa ta'ala hiki ndio kipimo ya habadha naumul akiyas uzuri ubora Ulioje wa usingizi wa mtu ambaye ni kaiyes mwenye kujitambua anajua anajua lengo la kuumbwa kwake anajua Mola wake anataka nini anajua nini Allah amekataza anajitahidi kujichunga katika maamrisho na makatazo anatekeleza fardhi sawasawa kisha anapumzika Huyu mwingine yeye Haelewi na haya tutakuja kujjua mbele Allah huku kwenye ufafanuzi. Abu Dardame watazama watu hao wawili akaona huyu ni bora kuliko huyu. Kisha akazungumza kwenye habari ya ibada zingine kama za utoaji akasema wala mithqalu dharratin min wema mdogo ambao unalingana na punje ndogo sana lakini wema huo umefanywa ma Umeambatana na nini? natakuwa wa lakini wema huo pia umeambatana na yaqini a'zam wema huo ambao ni mdogo a'zam yani inda Allah. kwa allah ni mkubwa sana wa afdhali na ni bora sana wa arjahu na utakuwa umepasishwa una malipo makubwa zaidi min amthali ljibali ibadatan kuliko ibada nyingi kubwa kama ukubwa wa milima minalmughtarin lakini ibada zenyewe zinafanywa na watu wenye gururur gurur ni nini ni mtu kujiona kwamba wewe ni bora sana wewe ni mcha Mungu sana ukajipa tazkia Allah anasema fala tuzaqu amfusakum huwa a'lamu biman ittaqa msijitukuze msizitakase nafsi zenu na kujiona nyinyi ni wabora yeye Allah ndiye alamu mjuzi zaidi limanittaka kwa hiyo yule ambaye anamuogopa sasa Abu Darda radhi Allahu anhu wa arda anasema katika sasa tukiyafafanua maneno yake anasema innal abda hakika mtu sikiliza sasa maelezo haya yakusaidie kufahamu ibara hizo chache zilizojifunga innal abda hakika mtu qad yakunu yanamu fil layl anaweza kuwa analala usiku wayuftiru fil nahar na mchana anakula yani maana yake laisa bikathiri kathiri naflin hana ibada nyingi za funga zile za sunna Hafungi sana wala la yukthiru salata lakini mtu huyu pia hakifirishi sana swala za usiku bal yastamti'u bil-layli usiku analala wa yastamti'u bin-nahari iftaran mchana anakula lakini fima kataballahu jalla wa 'ala lahu minan nawafil katika zile alizuwafikishwa na Allah kuswali katika sunna mfano Leo tukitazama hali zetu ndugu zangu Hali zetu sisi waislamu tukianzia kwenye ibada ya swala Na kila mmoja ni shahidi juu ya nafsi yake anaweza akajiuliza na akaipima nafsi yake Ni nani hizi sunan urawati zile sunna zilizofungamana na ibada ya fardhi kwamba mimi alhamdulillah nimefanikiwa sasa hivi hizi bwana na dum nazo kwa maana sunnati alfajri haikupiti unaanza nayo zilera nne kabla ya dhuhuri alizozitaja Mtume Muhammad sallama hazikupiti umeambatana nazo raka mbili baada ya dhuhuri huwa wewe hauiachi sawa sawa alafu zimekuwa ngapi hizo 8 Sita 6 Nane. 8 tumekubaliana nane? ehe alafu raka mbili baada ya magharibi zinakuwa ngapi na raka mbili baada ya isha kila mmoja anaijua hali yake Inatokea wakati mwingine unaziswali wakati mwingine zinapita na inatokea pengine umepata tu mbili za baada ya dhuhuri zingine zimepita sasa zile sunna ambazo zimekokotezwa wewe bwana unasema mimi hii mengine atanishinda lakini hizi ambazo tena zina ahadi maalumu ya Mtume swalla. mwenye kudum nazo Allah anamjengia nyumba peponi. Tuache hapo njoo katika witri. Witri. Nani anadum nail? Sasa ukitazama hali yako katika upande wa ibada zileza faradhi pia nazo tukija zina majanga mengine. Majanga yenyewe ni yapi? Nani anadum na swala tano kwa wakati wake kama alivyopanga Allah Subhanahu wa Ta'ala kuiswali kwa jamaa ndani ya msikiti na waislamu kwa wakati. Ikawa wewe unapambania hilo kwamba sina mengi sina amali nyingi lakini swala tano kwa wakati wake adhana ikiadhinia unaelewa maana ya adhana unaacha mambo yako yote unakuja msikitini unaswali kwa wakati Naam tunaswali lakini hivyo majaka majaka inawezekana ukikaa ukajitathmini kwa mwezi umewahi jamaa mbili au tatu zingine zingine umeswali mda unaenda kuisha Zingine muda kabisa umeisha lakini kuoni tabu haikusumbui katika maisha yako tukija kwenye ibada za sraum ukimaliza faradhi wewe ya sraum ya ramadhani خلاص utakuja kukutana na sraum nyingine ramadhani nyingine inayokuja sraum za sunna hizi jumatatu na alhamis sao za masiku meupe dalia 13 14 na 15 na hizi zinazoingia hapa katikati ambazo ni ofa za Allah subhanahu wa ta'ala anatupa funga za arafa, funga ya muharam, na hizo mfano wake. sasa asema huyu mtu yeye anaswali kiasi alichowafifishwa na Allah wala yashuku ala nafsihi lakini haipi nafsi yake annahu mathalan yasumu yawman wa ya yawman. Hajipi dhiki hiyo ya kufunga siku na kuacha siku yani somo Daud inamtosha tu zile funga za Jumatatu na Alhamisi na masiku meupe. Wafi fil na mtu huyu wakati wa usiku ana swali kidogo. Lakini pamoja na hivyo ana sifa kuu ngapi? mbili ma'a taqwa wa yaqin anamuogopa Allah vilivyo na nayaqini na Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu tukisimama kwenye hii yaqini najua haya maneno inabidi tuyaseme tuyajue vizuri ziko ibada nyingi alhamdulillah tunafanya lakini wengi wetu illa rahima Allah tumekosa yaqini Yaqini ni kule kuwa na uhakika juu ya yale aliyotuahidi Allah kwamba yapo. Unaweza ukasema kwa ulimi kwamba amini na yaqini lakini matendo yetu yanatafsiri kwamba yaqini haipo au yaqini yetu ni ndogo. Takupeni mfano. Allah Jalla wa anasema katika surati Al-Maun. Ara'aita alladhi yukathibu bid-din. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la ala ta'amil miskin Paka hapo. Allah anauliza lakini ni swali ambalo nifikirishi kwetu ara'aita alladhi yukathibu bid hivi unamjua anaye malipo anaye kiyama, unamjua kisha akamtaja Allah Fadhalika, mtu huyo ambaye anakadhibisha kiama fadhali kale aliye duhuli yatim ni yule ambaye humsukuma yatima kumsukuma sio kumsukuma anguke yani huna habari naye sasa njoo katika jamii yetu tuna habari nao hawa watu je hawapo kwenye jamii yetu wapo lakini tumegafilika nao kabisa kabisa hatujui habari hiyo labda mtu yatima wa kwake kwa maana labda wa mdogo wako wa ndugu yako na hao pia wako katika mazingira magumu sana manake dunia imetupeleka imetufikisha pahala kwamba familia yako ni wewe mkeo na watoto wako basi na kipimo hiki hata wazazi pia wameokuwa kando angalia kipimo kisivyokuwa adilifu Familia ya mtu ni yeye mke wake na watoto wake. Ndugu sikuizi sio katika familia yako. Wazazi sikuizi sio katika familia yako. Ukitaka kuthibitisha hilo tazama mfumo au vipa mbele vyako kwa mfano katika matumizi. Ni nani katika sisi bajeti ya wazazi iko sawa na bajeti ya familia yake mke na watoto. Yupo ni baada ya kuwa budget ya nyumbani kwako imekamilika mkeo na watoto wako ndio unafikiria kwa hiyo ile ni ziada sio katika vipao vyako bali wakati mwingine mzazi anaweza akakwambia mwanangu kuna moja mbili tatu. kumwambia mama unajua sijalipa ada ya watoto sasa ada ya watoto na shida zangu mimi ipi ndiyo muhimu mama unajua watoto wanaumwa hapa alafu na hivi na hivi kwa hiyo nivumilie bwana juleni wananisumbua kuhusu ada ya watoto kwa hiyo hapa nani ndiyo muhimu zaidi watoto au mama bila shaka ni watoto acha huko fadhalika alladhi yad'u al-yatim kwa hiyo unaweza ukasema mi si msukumi yatima lakini lisaanul hal ile lugha ya uhalisia ina tafsiri hivyo sasa narudi kwenye yakini. tunakosaje yaqeen Tazama hadithi zilizokuja zikielezea malipo makubwa ya watu watakao shughulika na mayatima. Tazama aya ah, zilizokuja zinaeleza malipo makubwa yatakayokuwa kwa wale watakao shughulika na ile kundi la mayatima. Katika maneno ninayokumbuka ni hadithi ya Mtume swalla sallam aliposema ana wakafilu kafilu liyatim hataini filjan mimi na yule atakayeshughulika kuwalea na kuwasaidia mayatima tutakuwa hivi peponi. Hii ni fursa. Kwa wale wenye yakini, anajua hii ni chansi ya kuwa na Mtume sala alaihi Kwa hiyo utamkuta huyu yeye katika mipango mkakati wake ni kufanyaje ni kuhangaika na kundi hili kwa sababu kuna kitu anakitaka. Wako wapi watu wa hivi kwenye jamii yetu? Kwa hiyo kitu yaqini ni moja ya mambo ambayo yametufanya tu wazembe katika ibada. Tunafanya alhamdulillah, hatuwezi kubeza juhudi zinazofanyika, lakini lau tungelikuwa na yaqini kwa zile ahadi za Allah, kwa malipo aliyopanga Allah, kwa adhabu anazozitaja, tungelikuwa hatuko katika hali tuliyonayo. Ndipo aliposema Abu Darda kwamba ibada inayofanyika ma wa wayaqin ikaambatana na takwa na yakin. ni bora kuliko ikawa ni ndogo ni bora kuliko ibada kubwa iliyofanywa na mtu ambaye amekosa misingi hiyo miwili lakini pia ni mtu anafanya ibada ala jahalin wa ujinga kwa hiyo akasema ibada ya namna hii au mtu huyu ni afdal mimman yaati bi amsalil jibali ibadatan min almugharrin katika changamoto pia tuliyonayo kwa mujibu wa maneno haya kwamba ibada ndogo iliyofanywa kwa ikhlas na yaqini ni bora kuliko ibada kubwa ambayo imefanywa lakini min almugharrin inatokaa imebebwa na ghurur gurur yake ni, ni kuhadaika na amali ulioifanya ukaona umefanya sana ha? akasema mmoja katika wanatuoni katika kusherehesha maneno haya mfano mtu yupo safu za mbele katika kuipigania dini mujahid fi sabilillah sawa Yuko safu za mbele katika kuamrisha mema na kukataza mabaya. Yuko safu za mbele katika kutoa sadaka. Yuko safu za mbele katika kusaidia. Lakini amali zake hizi ndani yake mnaghurur. Ghurur ni kule kujiona umefanya na watu wengine hawajafanya. Mwai kusema siku moja epuka Allah anapokuwafikisha kufanya amali fulani ya yaheri. Ukaona watu wote hawana maana we ni bora. Shaytan katika kutuinda akikukosa katika mlango wa maasiya anaweza kupitia katika mlango wa wata'a. Ukawafikishwa kufanya to'a fulani na khairi fulani moyo wako ukajaa kibri. Ukaona watu wengine hawafanyi, hawana maana wewe ni bora sana bila wewe mambo hayaendi. Kuna hadithi moja tumewahi kuisoma. Wale watu wa mwanzo mwanzo hukumi wa siku ya kiyama. Awalu man tusaaru bihimun naru yawm al Awalu thalatha. Watu wa namna tatu wa mwanzo kabisa watakao mbele ya Allah na kutupwa katika moto. Ukitazama mambo aliyoyataja mtume ni zile amali kubwa kubwa katika Uislamu. Mujahidun fi Na mtu wa pili Aliye mali yake kwa ajili ya dini na mtu watatu aliyekaa kwenye makamu kama hizi tunazokaa kufundisha watu. Zote unazikuta ni amali kubwa kubwa. Mtu ambaye amekufa akipigana jihad kwa dhahiri tunavyoona sisi tunamdhania hui ni wa peponi kwa sababu ahadi za Allah na mtume wake ziko hivyo. Lakini ataletwa Allah mtajie neema alizompa kisha muulize fama amilt fiha izi neema umezitumiaje na yeye atasema ya rabbi mimi niliipigania dini mpaka nikauawa fisabili lahi na we unajua aambiwe kadhabta We muongo ulipigana ili usifiwe ili patajwe kwamba we ni shujaa ni jasiri yalitajwa hayo kwa hiyo malipo yako ulipata huko duniani kwa sababu nia yako ilikuwa ni hiyo ulipokufa watu walikutaja sana walikusifu Kadhalika huyo ambaye ameisalitisha mali yake katika kazi za dini. Lakini ndani ya nafsi yake akikusudia kusifiwa, akikusudia kutajwa, akikusudia aonekane bila yeye dini haiendi. Ataletwa Allah tamtajia neema zake zote nilikupa, nikakufanya bora kuliko wengine ulifanya nini? Aseme ya Rabbi mimi we unajua kiasi gani nilikuwa natoa katika dini yako. Aambiwe hapana. Kwa kuwa Allah ndo anajua nia zetu anamwambia we ulitoa ili usifiwe ulisifiwa duniani kwa hiyo malipo ulipata kule kule duniani Kadhalika yule ambaye alipewa ilmu katika dini kaijua Qur'ani kaijua sunna akajua sheria aletwe mbele ya Allah tajiwe neema hizi kisha ambiwa umefanya nini aseme nilitumia neema hiyo kuwasomesha watu kuwafundisha watu lakini ataambiwa We ulifanya ili usifiwe kwamba we ni alim na ulishasifiwa na kwa hiyo hauna malipo. Maneno haya kwa nini yanaturudisha kwenye yake ni alikhlasu waliyakin. Tuwe na ikhlasi katika matendo yetu. Ikhlasi maana yake tumkusudie Allah tu na sio vinginevyo. Amali yoyote unayoifanya yaheri lengo lako iwe wa ilaika rabbi li nimekuja haraka kwako Mola wangu ili uniridhie tupambanie kutafuta radhi za Allah na sio sifa za watu sifa za watu hazitotusaidia chochote kusemwa sana na watu na kupongezwa hakuna maana yoyote lakini lengo kuu shabaha yetu iwe je Allah ameridhika basi Allah kiridhika inatosha Ndiyo Allah katika surati al aya ya 60 anasema Wal yutuna yu'toona ma ma'atoo wa wajila annahum ila rabbihim raji'un. Allah mewasifu watu hawa yu'toona wanatoa mali zao wanasali wanafunga wanafanya mema wanaamrisha mema wanakataza mabaya lakini nyoyo zao wajila zina hofu je allah ameridhika je allah amekubali je amali hii ni kwa ajili yake kinyume chake sio wanafanya halafu wanapandisha mabega sio wanafanya halafu wanawabeza watu sio wanafanya halafu wanataka kutajwa hapana wa wajila annahum ila rabbihim raji'un zao zinaogopa kwamba wanakwenda kurudi kwa Allah sasa wanaporudi kwa Allah je Allah jalla waala atawakubalia amali yao kwa sababu hiyo kwa sababu hiyo sababu gani ya kukosa ikhlas katika matendo kwa sababu ya kutokuwa na yaqini kwa sababu ya kuona watu wengine hawana maana pale Allah anapokuwafikisha Mtume sallallahu alayhi wa sallama alipotutajia sifa za mahawarij akasema tahtiruna salatakum maa salatihim ukiwaona wanaposwali We utajiona hujaswali utaidharau swala yako ile hushuui inayoonekana na, na unyenyekevu lakini wasiyamakum maa yamihim Funga zao ukizitazama wanavyofunga wewe utajiona huna maana hujawahi kufunga lakini mtume alitaja sifa moja mbaya sana yamruquna minaddin kama yamruqu sahmu ramia. wanachomoka katika dini kwa spidi ya mshale unavyochomoka katika upinde al alquran wanaisoma quran la yujawizu hanajirahum haivuki hapa katika zao yani mtu anasema mdomoni lakini haipo katika moyo wake maana yake ni nini ndugu zangu kwa hiyo ibra na mazingatio sio wingi wa ibada sio wingi wa ibada na hata vigezo vya Allah hakusema liyabeluakum Ayukum aktharu amala Alisema hivyo la bal li yabilwa kum ayukum ahsanu amala Allah anaangalia ufanisi sio wingi zikiwa nyingi na ni fanisi ni vizuri lakini zikiwa nyingi hazina ufanisi bora hii ndogo yenye ufanisi kwa hiyo ndugu zangu pupa ya kila mmoja miongoni mwetu tupopie ufanisi wa amali zetu sio wingi usio kuwa na ufanisi haya ni matokeo ya tafakuri ya nani abu darda radhiyallahu anhu arda alibra laysat bikathrati ibada, au bikathrati aljihada au bikathrati kadha la bali kama tulivyosoma huko nyuma amali hii iwe ala sabili wa sunna jitahidi amali yako iwe ala sabili wa sunna Niyo ufanisi katika matendo iwe katika njia ya sawa na iwe kwa mujibu wa maelekezo na utaratibu wa mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa kinyume na hivyo hata ikawa ni mithili ya mlima la tamfau shayan amali hizo haziwezi kumsaidia mtu chochote Kwa hiyo athari hii ambayo ina maneno mengi ya kusema lakini hivi nimefupisha Nihitimishe kwa kusema inadhihiri fadla za uislam, maneno tunasoma fadlul Islam Sasa katika hii athari ya Abdullah nini Abi ni wapi panapoonyesha mnasaba wa kitabu tunachokisoma athari hii tunaiunganisha vipi na fadla au mazuri ya Uislamu inadhihiri fadhila ya Uislamu kwamba amali inayokubaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni ile inayokuwa na vigezo ayyakuna ala sabili wa sunna. Mbili 2 kwamba masahaba au watu ambao wamelazimiana na haya mambo mawili as wa sunna basi Allah jalla wa ala anabariki hata amali zao ndogo hapa tumesema kwamba amali ndogo ambayo itakuwa imebeba mambo mawili ikhlas na yaqin inakuwa ni bora kuliko amali kubwa ambayo imekosa vilivyo na hawezi mtu kuipata ikhlasi wala yaqini isipokuwa akiwa ala sabili wa sunna kwa hiyo ikiwa hivyo mtu amesimama katika msingi Allah anabariki amali yake ndogo na inakuwa amali yake ni kubwa na ni afdhali na inakubarika kwa Allah subhanahu wa ta'ala lakini ikiwa kinyume chake itakuwa haina maana yoyote kama tutakavyokuja kuziona hadithi huko mbele na inakuwa ni hasara kwa mtu amebeba mzigo mkubwa lakini hauna faida yoyote